Kemi një pyetje tjetër shërimëruar, e cila është këshilla juaj për vëllëzit selafi, të cilët futen në Facebook, duke pasur për qëllim që të bëjnë davet dhe të debatojnë me hijbi pra me partiakët në përgjithësi si rrëme Halabistat, pasojë Itali Hasan Al-Abiu në veçantë, cila është këshilla juaj për ta? Allahu ju shpëlef më të mirën. Eshtërgjëu Sheikh Burai unë këshilloj vëllëzit që të largohen nga Facebooku, ngase Allahu e bekoft debatit me njerëzit të të kotës është një derë prej dyrëve të devimit, dhe sa e sa debatues me njësit të të kotës, ka rënë në kurthet e tyre, në grasket e tyre, dhe janë bërë hisbi pra partijak bashkë me ta. Andaj, për këtë arshyje, unë i kshëllojë ata që të largohen. Se lefët largohëshin nga pasusit e bidateve, largohëshin nga pasusit e bidateve dhe nuk debatonin me ta, pra nuk i debatonin ata. Braktisin i ata dhe nëse ti ke një kualifikim, Rënëse e kvalifikuar për të shkruar, atëhere bëj një hulumtim një kërkim shkemëtor, duke e shkruar atë dhe për hape. Por se që ti të hape është një derë për të debatuar me njës dhe bidatit, unë nuk të akshiloj këtë të ty.